Kapitola čtvrtá Bhagavad Gita Na bitevním poli se začaly odehrávat první manévry bitvy. Arjuna uchopil Gándivu a řekl Krišnovi. O neklesající, zajeď prosím s mým kočárem mezi obě vojska, abych viděl nepřítele a jeho rozestavení. Jeď, o pane, abych viděl, kdo si s námi dnes přeje bojovat. Prohlédněme si ty pošetilce, kteří chtějí potěšit zlovolného dritaráštrova syna. Krišna pomídl koně a skvělý kočár se přemístil do prostřed pole. Krišna se usmál. Jen pohleď o Arjuna, na všechny schromážděné kurovce. Arjuna očima přelétl bojiště. Krišna znal rozpoložení jeho mysli. Nadešel dlouho očekávaný okamžik války, strašlivé bratrovražedné války. Nebylo cesty zpět. Arjuna pojednou uzřel její hrůzu a pohlédl na příbuzné a přátelé, seřazené proti sobě. Na muže, kteří mohli být jeho otci, bratry, syny a vnuky, a také na své učitele, strýce, přátelé, tchány, švagry, zetě a dobrodince. Arjunu přemohl soucit. Jak by se mohl těšit na zabíjení vlastních příbuzných a přátel? Cítil slabost a třesoucím se hlasem oslovil Krišnu. Můj milý pane, při pohledu na svoje přátele a příbuzné, kteří přede mnou stojí v bojové náladě, cítím, jak se mi chvějí údy a vysychá mi v ústech. Arjuna se třásl a luk mu vypadl z ruky. Kůže ho pálila a ježily se mu chlupy. O Okéšavo, okay, nemyslím si, že mohu bojovat. Zapomínám se a moje mysl je zcela vyvedena z míry. Zdá se mi, že výsledkem této bitvy bude jen zlo a neštěstí. Jak může zabití vlastních příbuzných přinést cokoliv dobrého? Jakou cenu má vítězství jsou-li všichni naši přátelé a milovaní příbuzní zabiti? Arjuna klesl na kolena. Obojí nemohlo být ani řeči. Tenkrát, když čelil kurovcům na Virátově poli, to bylo něco jiného. Tehdy je neměl v úmyslu zabít. Chtěl jim jen udělit lekci. Tentokrát se však buď pádovci nebo kurovci domů nevrátí. Když vyjevoval svůj mysl Krišnovi z očí mu tekly slzy. O Govindo, netoužím po království bez svých příbuzných. Když před sebou vidím svoje učitele, otce, syny a mnoho dalších drahých příbuzných, zcela mě opouští touha po boji. I když si možná přejí moji smrt, vůbec nemohu pomyslet na to, že bych je zabil. O Janardeno, nezabil bych je ani výměnou za tři světy. O této zemi ani nemluvě. Nevidím žádné štěstí, které by mohlo z této bitvy vzejít. Arjunavo obočí zalil pot a těžce dýchal. Pohled na zralé a úctyhodné osobnosti, jako byli bíšma, dróna, šalia a bálika, které všechny vroucně miloval, ho naplňoval zármutkem. Mnoho mladých princů, synů kurovců a jejich spojenců bylo jako jeho vlastní synové a měl soucit i s nimi. Také Dritaráštrovy synové si zasloužili slitování za svoji pošetilost. Jak by jejich zabití mohlo představovat nějakou cnost? Arjuna Krishnu zapřísahal. Podle mého názoru na nás dolehne hřích, jestliže tyto agresory zabijeme. Nepochybně je naší opravdovou povinností jim odpustit. Třeba, že pod vlivem chamtivosti ztratili cnostný pohled, my sami bychom neměli na náboženské zásady stejným způsobem zapomenout. Pokud zabijeme učené starší našeho rodu, tradiční obřady nezbytné pro zbožný život budou zapomenuty. Bez tradice celá společnost postupně propadne bezbožnosti. Tím, že zabijeme muže, zůstanou ženy bez ochrany. Ty se pak stanou obětí hříšných mužů a narodí se jim nechtěné a nežádoucí děti. Kdo bude tyto děti vychovávat? O, Kryšno, já ponesu zodpovědnost za všechny tyto společenské odchylky a zasloužím si navždy žít v pekle. Arjuna si vzpomněl na svojí mravní výchovu, a podložil svoje argumenty výroky zvét. Zabití vlastních příbuzných mu připadalo očividně nemorální, a to zvláště zabití starších, kteří zodpovídají za udržování náboženských tradic v jeho rodu. Určitě je nelze nikdy zabít, zvláště ne kvůli pochybnému záměru získat bohatství a království. Arjunal Kal Dal bych přednost tomu, Kdyby mě kurovci zabili neozbrojeného a nekladoucího odpor, než abych proti ním pozvedl zbraně jen kvůli vlastnímu štěstí. Odhodil zbraně a klesl do svého kočáru. Krišna na svého zarmouceného přítele stále hleděl smírným úsměvem. Toto byl u tak hrozivého bojovníka nečekaný projev bázlivosti. Jeho odpověď Arjunovi byla přísná. Odkud se u tebe vzaly tyto nečistoty v tak osudovou chvíli, o Aržuno. Člověka, který zná hodnotu života, nejsou vůbec horny. Nevedou na vyšší planety, ale k úpadku a hanbě. O synu Kuntý, nepodávej se této nemohoucnosti. Nepřísluší ti. Odvrhni tuto malichernou slabost srdce a povstaň o hubiteli nepřátel. Arjuna pohlédl překvapeně na Krišnu. Co jen může mít na mysli? Jednoduše zamítl všechny jeho argumenty. Krišna nikdy neposkytl nesprávnou radu, nebo radu, která by měla katastrofální následky. Byl zosobněním všech náboženských zásad. Arjuna byl zmaten proč Krishna nevěnuje pozornost náboženským ohledům, které vznesl. Samozřejmě, že pro je vždy náboženskou povinností bojovat a zastavit zločince, ale toto nejsou obyčejní darebáci. Bíšma, Drona, kripa a mnoho dalších jsou vysoce ucíhodní muži, kteří pečlivě následují náboženské zásady, které jim písma předepisují. Stále se třesoucí Arjuna se zeptal. Můj milý Krišno, ačkoliv je správné zabít hříšné nepřátele, jak mohou střílet šípy na muže, kteří si zaslouží, abych je uctíval? Raději bych se stal žebrákem, než abych získal tento svět za cenu životů jiných. I když propadly chamtivosti, stále jsou mi nadřízeni. Která náboženská zásada mi je dovoluje zabít? Pokud zvítězíme. Bude všechny náš nečestně získaný majetek poskvrněn jejich krví. Zdá se mi, že vítězství nebude o nic lepší než prohra. Vítězství je v každém případě nejisté, ale nyní je dokonce nežádoucí. Jak bych mohl s vědomým, že jsem způsobil smrt svých příbuzných? Přesto přede mnou stojí s pozdviženými zbraněmi. Arjuna neviděla ze svojí situace východiska. Kurovci jsou nepochybně rozhodnuti zabít ho i s jeho armádou. I tak však nemá odvahu bojovat. Navíc to nevypadá jako zbožné rozhodnutí. Ale jeho náboženské argumenty na Krišnu nijak nezapůsobili. Co je tedy teď jeho povinností? Může mu pomoci jen jediná osoba. Vzhlédl ke Krišnovi, který klidně seděl a rukama v rukavicích svíral o těže. Díky Krišnově pomoci Arjuna a jeho bratři přestáli tolik strastí. Není pochyb o tom, že on je nejmoudřejší osobou a bude vědět, co dělat. Arjuna se rozhodl podřídit všemu, co mu Krišna poradí. Řekl. O, Krišno! Nevím, co je moje povinnost, a slabost srdce mě připravila o všechen klid. Pronásledují mě sobecké úvahy, ale nedokážu je překonat. V této situaci tě žádám, řekni mi prosím, co je pro mě nejlepší. Nyní jsem tvým žákem a tobě odevzdanou duší. Prosím, pouč mě. Nenacházím nic, co by mohlo zahnat tento zármutek, nezmírního ani zisk v skvětajícího království. Rovnocené tomu, jaké mají bohové. O Vindo, já nebudu bojovat. Arjuna se odmlčil. Teď bylo na Kryšnovi, aby ho přesvědčil. Na druhé straně pole hleděl Bíšva se zájmem na osamocený Arjunův kočár mezi oběma armádami. Proč není Arjuna na své místě? Vypadá to, že ve svém kočáře upadl. Mezi ním a Krišnou se něco děje. Bíšma zvedl ruku, aby zadržel svoje ozbrojené síly. Uvažuje snad Krišna, že se naposledy dokonce na bojišti pokusí dojednat mír? To jistě ne. Lastury již zazněli a ohlásili začátek boje. Ať dělal Krišna cokoliv, Bíšma to hodlal respektovat. Rozhodl se tedy s rozkazem k útoku vyčkat, dokud v kočár opět neodjede. I Judiště držel svoje jednotky zpět a nebylo tedy třeba ihned hned jednat. Krišnův úsměv se teď rozšířil. Potěšilo ho, že Arjuna, jeho drahý přítel, je připraven ho přijmout jako učitele a rádce. Zvedl ruku v žehnajícím gestu a řekl. Ačkoliv pronášíš učená slova s písem, stále naříkáš nad něčím, co není hodno zármutku. Moudrý člověk netruchlí ani nad živými, ani nad mrtvými. Ty, já i všichni ti to schromáždení Kšatriové jsme vždy existovali a vždy budeme existovat. Jsme věčné duše a přecházíme z jednoho těla do druhého. Dokonce i v tomto životě vidíme, jak se tělo mění, přestože my zůstáváme stále stejným člověkem. A podobně, když přijde smrt, dostaneme tělo nové. Sebeovládnutá osoba není touto změnou zmatena. Arjuna, klečící u krišnových nohou, pocítil okamžitou úlevu. Kriš našel jako obvykle přímo k jádru věci. Krišna pokračoval a Arjuna pozorně naslouchal. O synu Kunti, štěstí a neštěstí neustále přicházejí a odcházejí, stejně jako zima a léto. Pocházejí ze smyslového vnímání o obhárato a je třeba je snášet a nebýt jimi rozrušen. Osoba toho schopná je způsobila být osvobozena od všeho utrpení. Velcí mudrci, kteří znají pravdu, vyslovili po pečlivém rozboru závěr, že duše a duchovní skutečnost se nemění a že dočasné hmotné tělo nemá z konečného hlediska základ ve věčné pravdě. Duše prostupuje tělem a je nezničitelná. Nikdo nemůže zničit nezměřitelnou a věčnou duši, ale je jisté, že tělo dospěje k zániku. Proto bojuji bez lítosti vůči tělům svých příbuzných o Arjunu. Arjuna pochopil dobře, co Krišna říká. Duše je jistě věčná. Je to však dobrý argument, kdy se chystá zabíjet? Smrt a následné znovuzrození jsou pro duši bolestné zážitky. Z lásky k Arjunavi a s porozuměním jeho pochybností Krišna řekl. Jak ten, kdo se domnívá, že živá bytost zabíjí, tak i ten, kdo si myslí, že je usmrcena, postrádají poznání, protože vlastně já nezabíjí ani není zabito. Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, je nezrozená a věčná a proto není zabita, když je zabito tělo. Když to víš, jak můžeš kdy být příčinou něčí smrti? Smrt těla dovoluje duši přijmout nové tělo, tak jako si osoba obléká nové šaty poté, co odložila staré. Arjuna pochopil, že ho krišna ujišťuje, že jeho milovaní příbuzní nic nestratí. Zabitím jejich těl je Arjuna zbaví bolesti a utrpení, způsobeného jejich současnou karmou, a jim bude potom umožněn nový začátek v lepším těle. Pravděpodobně na vyšších planetách. Arjuna si však dělal starosti s nebeskými zbraněmi, které se chystal použít. Obával se, že by mohli nějak poranit i duši. Krishna na tuto pochybnost odpověděl. Neexistuje žádná zbraň, ať oheň, vítr či voda, která by mohla poranit či rozetnout duši. Duše je neměná a odolná vůči všem hmotným účinkům. Véry ji popisují jako neviditelnou, nepochopitelnou a neměnou. Tělo je jen vnější oděv v nezničitelné duše. Arjuna mlčel. I přes znalost toho, že bíšma a drona jsou věčné duše, mu vyhlídka na jejich smrt působila zármutek. Krišna ho již poučil. Že taková neštěstí jsou nevyhnutelná a je nutné je snášet, ale nebude to snadné. Krišna se na svého přítele laskavě usmál. I kdyby si myslel, že já je totožné s tělem, přesto nemáš důvod bědovat o válečníku mocných paží. Tělo je hmota a hmotné předměty jsou vždy stvořeny a zničeny. Který moudrý člověk běduje? Pro nevyhnutelné změny hmoty, způsobené časem. Ať věříš čemukoli, vliv času nelze zastavit. Smrt následuje zrození a zrození smrt. Prostě konej povinnost a nenaříkej. Neboť běh času, který je konečnou příčinou smrti každého, nemůžeš změnit. Arjuna přemýšlel o krišnových slovech. Pochopit existenci duše mu dělalo potíže. Bylo mu jasné, že je nezničitelná a neumírá, ale její skutečná povaha zůstávala tajemstvím. Krishna bez přerušení dokončil svoje pokyny o duši. Ti, kdo duši znají, ji považují za úžasnou. Tak ji popisují védy. Dokonce i osoby, které vyslechly všechny popisy duše, ji nemohou porozumět ani v nejmenším. Nicméně jej nikdy nelze zabít o potomku Bharati. Proto se přestaň zbytečně rmoutit nad svými příbuznými. Krišna změnil téma a zaměřil pozornost na Arjunovu obavu, že když zabije starší svého rodu, bude poskorěn hříchem. Sikšatry a Arjuno a tvojí prvořadou povinností je tedy bojovat podle náboženských zásad. Neváhej a naopak této přílišnosti využij, jelikož ti otevírá cestu do nebes. Nebudeš-li bojovat, dolehne na tebe hřích za zanedbání povinnosti. Tak přijdeš o svoji dobrou pověst. Staneš se neblaze proslulým a pro osobu požívající vážnosti je ostuda horší než smrt. Nikdo si nebude myslet, že se zvyhnul bojí ze soucitu. Budou přesvědčeni, že jsi uprchl ze strachu a tak v jejich očích pozbudeš úcty. Co by mohlo být bolestnějšího? Když Arjuna slyšel, že je zpochybněna jeho věrnost povinnostem bojovníka, znepokojeně si poposedl. Pomyšlení na to, že by mohl jednat hříšně, Mu působilo bolest a ztráta dobré pověsti by byla nesnesitelná. Krišna pokračoval. O Párto, v této bitvě máš dvě možnosti. Buď budeš zabit a tak dosáhneš nebes, nebo svoje nepřátelé porazíš a získáš zemi. Proto odhodlaně bojuj. To je také moje touha. Bojuj, o Párto, protože je to tvoje povinnost, a neuvažuj o štěstí či neštěstí, ztrátě či zisku, vítězství či porážce. Tak na tebe nikdy nedolehne hřích. Arjuna pocítil, jak se mu přijímáním Krišnových pokynů otevírá srdce. Krišna rozptýlil jeho obavy, že pro něho bude boj znamenat utrpení a hřích. Hříšné by naopak bylo nebojovat. Zdělil jsem ti některé existenciální pravdy o duši, o sinu Nyní si ode mě vyslechni o činnosti oproštěné od touhy po výsledcích, jejíž prostřednictvím se nezapleteš do karmických reakcí. Toto je cesta k osvobození. Jakmile se na ní ocitneš, nespadneš zpátky do propasti hmotné existence. Ti, kdo jsou na této cestě, si přejí pouze sloužit nejvyššímu a odhodlaně plní svoje náboženské povinnosti. Ti, kteří usilují o světské štěstí, však neustále podléhají nejrůznějším svodům. Jen neinteligentní lidi přitahují ty části věd, které hovoří o hmotném štěstí. Touží po smyslovém požitku, hojnosti a moci a tak si myslí, že nic víc než to v životě není. Zmatení těmito touhami nedokáží upřít mysl na praktikování jógy. Nedopust, aby tě něco v tomto světě přitahovalo o pártu. Buď prost všech protikladů štěstí a neštěstí. Setrvávej na úrovni svého já a zbav se touhy po hmotném zisku a bezpečí. Arjuna pochopil, že jeho předchozí argumenty sledovaly jen hmotné štěstí. Přestože se odvolával na védské pokyny o mravnosti, bylo mu stále jasnější, že védy a jejich konečný cíl plně nepochopil. Obsahovali vyšší zásady a pravdy a Krishna pokračoval v jejich výkladu. Védy uvádějí pokyny, jak dosáhnout hmotného štěstí o Arjuna. Ale v pozadí veškerých vědeckých pokynů se skrývá hlubší význam. Ten, kdo jej zná, dokáže uspokojit všechny svoje touhy bez toho, aby se je všechny snažil uspokojit odděleně, tak jako ten, kdo má přístup k velké řece, nepotřebuje malé studny ani rybníky. Nejvyššího cíle života Člověk dosáhne jednáním bez touhy po plodech činů, kdy jedná jednoduše proto, že je to jeho povinnost. Tak můžeš spočívat v józe, bez připoutanosti k úspěchu či neúspěchu, bez svojí činnosti. Tímto způsobem zůstaneš nedotčen hříchem. Tato činnost zničí i tvoje předchozí karmické reakce. Potom budeš schopen dosáhnout nejvyššího cíle, nejvyššího sídla Boha a budeš navždy osvobozen z koloběhu zrození a smrti. Až tě nebudou přitahovat sliby hmotného štěstí, uváděné ve védách, a budeš spokojen pouze na úrovni vlastního já, spočineš v bojském vědomí, což vede k věčnému osvobození. Arjuna se zeptal. Jak se pozná člověk s božským vědomím o okryšnu? Jakými příznaky se vyznačuje? Taková osoba se neraduje z hmotných požitků o pártu. Je plně spokojena v samotném já. Žádné strasti ani hmotné štěstí ji nerozruší. Je prosta připoutanosti strachu a hněvu a vždy povznesena nad dualitami tohoto světa. Její smysly jsou dokonale ovládnuty, i když může stále cítit jejich touhy. Její mysl je zaměřena na nejvyššího a je vždy klidná. Nemyslí na předměty smyslového požitku, které dokáží unést i mysl zkušeného jogína a tak se vyhýbá veškerému zapletení v hmotě. Díky tomuto ovládání smyslů je její inteligence nerozrušená a proto je klidná. O Arjuna, ten jehož smysly nejsou ovládnuty, postrádá klid. Jak tedy může být, když šťastný? Arjuna byl zmaten. Krišna doporučuje jogu a ovládání smyslů. Setrvávat v klidu. A zároveň mu říká, aby bojoval. Jak to jde dohromady? O Keshavo! Proč mě chceš zapojit do tohoto hrozného boje, když si myslíš, že jóga a odpoutanost jsou lepší? Boj ode mě přece vyžaduje touhu po vítězství. Tvoje pokyny mě matou. Prosím, řekni mi jasně, co pro mne bude nejprospěšnější. O bezříšný Arjuno, k osvobození vedou dvě cesty. Jedna zahrnuje odříkání a rozvoj poznání zatímco ta druhá jednání prosté hmotných tužeb. Samotným odříkáním nelze dosáhnout dokonalosti, neboť tím, že člověk pouze přestane jednat, nemusí nutně zůstat oproštěn od karmických reakcí. Každého nutí jeho povaha v každém okamžiku jednat, bytěn v mysli. Omezit smysly, ale dovolit mysli zabývat se smyslovými požitky, je k ničemu o oh Arjuna. To je pouhé předstírání jogy. Mnohem lepší je člověk, který používá svoji inteligenci k ovládnutí smyslů a zároveň jedná bez připoutanosti.